A 117 perc embere ezen a héten. De Zönyi Cienő, tanár, orvos, jogász, nyelvész. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Nagyon érdekes lehet az, az ív, az a pálya, vagy inkább a döntéseknek elhatározása, az a, az a menete, amiben mindez egyszerre, mint egy ilyen színes meg tudott jelenni szüvészműgyógyás, aztán pszichiáter, aztán klinikai e pszichológus, de hogyan jön ide a nyelvész, a jogász? És hogyha már egy olyan emberrel beszélek, akiről egyébként egy tanítványa azt írta, hogy modernkori humanista, polihistor, hatalmas élettapasztalattal, hogy sikerült-e már valószínűleg azt megfogalmaznia magának, önmagának, hogy mi a psziché, vagy mi a tudat, vagy mi az elme? Hát, Nyilván túlzás ez a politizórság, de ha valamilyen elvet megfogalmazhatok, akkor én Szenekával vallom, hogy boldog az, aki megismerheti a dolgok titkait. És ez a megismerés vágy és az ezzel járó nyitottság vezet. De akkor, de, de akkor esetleg a kérdés, amit feltettem önnek, annak lehet egy olyan megközelítése a válasznak, hogy az a valaki, vagy az a valami, aki a kérdéseket felteszi, aki a mi érteket kutatja? Így is megközelíthetjük, mert kérdezni tudni kell, szokták mondani, vagyis, hogy milyen kérdést teszünk föl, az sokszor egy kicsit előre megformálja várható választ is. Ugye mm -hmm. beállítodás teremt. Vagy mozgósítja a gondolatokat tágabban az egész szellemiséget. Amikor most eljött hozzánk rét emberének, akkor mire gondolt, hogy milyen típusú kérdéseket kaphat? Nyelvész? Ként is érdekli érde érde önt érde a szavak? Tehát gondolom a, a szavaknak a, a teremtő része is érdekli. Arra gondoltam, hogy nagyon váratlan kérdések érhetnek. Ühüm. És hogy a szívemből szóljak, hogy ne köntörfalazzak vagy láne, hogy ne tudálékoskodjam, hanem valami spontán és eredeti válaszról legyek képes. Na most itt a szavaknak tényleg nagy jelentőségük van. Én híve vagyok annak, hogy a szavakat mindig nagyon pontosan értsük. Tiszta fogalmaink legyenek, és szépen beszéljünk, szépen beszéljünk magyarul. Ugye ma én is, vagyis nem csak ma, hanem itt, amióta hát fölfordult világ van, nevezzük akkor veszélyhelyzetnek. Sok mindent hallgatok, lesem sem a rádiót. És ö, mindig szíven üt, hogy nem találják el a szavakat az emberek. Csak valami közelítő jelentésben használnak valamit. Most ez félreérthetővé teszi a beszédet. Pedig. Lehet... mindig... Igen. Hogyan lehet megtalálni a szavakat? Hogyan lehet úgy szívvel beszélni, hogy annyira egyszerű tudjak lenni? Hogy ne félre. Ez nem magától jön, figyelnünk kell rá. Hát, hogyha már itt szó volt arról, hogy én mi minden iránt érdeklődöm, ugye a nyelvészet kapcsán is, tehát az emberi kommunikáció iránt. Azt kérdeztem, öntől, hogy mi a helyzet a csöndel. Olyan, azt veszem Igen. észre, hogy, hogy úgy félünk attól, hogy csöndben legyünk. Én együtt autózni, valakivel úgy szeretek, hogyha abban nagyon sok a csönd. A csöndnek gyógyító ereje van, hogy a hallgatásnak. hiszen ez lehetővé teszi a befelé fordulásunkat, az eszmérkedésünket. Na? Ugye ez az eszmérkedés valamiképpen a, a, a tudatunk mélyéről való, való bányászást jelenti. Ez önmagában akkor nagyon értékes lelki szellemi munkat. Hát a nyáron sokat olvastam éppen Luther életrajzába kezdtem bele és nagyon élveztem ezt a könyvet, bár spontán került a kezembe, hogy ő mennyit elmélkedett, mennyire szerette a csöndet, mennyire el tudott mélyebni benne, hát néha megpróbálom én is követni. Én ezzel az izgalmas történettel kezdeném, amit az emlékezéseiben olvastam, behívta katonának, ez nagy fordulat volt. Minden porcikámmal elkerültem volna, mert éppen akkor szerettem volna a magyar, jövevény, a magyar nyelv iráni jövevény szavaiból doktori dolgozatot írni. Hát számomra ez egy kimagas lókorszak lehetett, és ez csak egyetlen egy nagyon pici fejezet abból, ahogy ön összeíródott, összeállt az ön nagyon gazdag életútja. Hát sok minden történt abban az időben is. Mert az egész napomat emlékszem mindig a Széchenyi Könyvtár Olvasótermében töltöttem. Ugye akkor még a Nemzeti Múzeum életében volt a könyvtár is. Megszokott asztalom volt, kikészíthettük oda a könyvet, megvárt másnapig. Olyan termékeny időszaknak érkezett, és hát jött a tartalékos szolgálatra, szóló, behívó, és ezzel nagy fordulat is következett. Tudtam, hogy ha kiesem a rendszeres munkából, akkor nagyon nehéz oda visszatérnem. Sok egykori évfolyam el is kerülte ezt az öt hónapos katonai szolgálatot, a titkukat nem ismerem, de itt számon tartottam, hogy ki az, aki az egyetem elvégzése után hát töretlenül tudja folytatni azt a tudományos munkát, vagy érdeklődést, amit megkezdett, és ki az, akinek fordulatot hozhatnak ezek a hónapok. Nekem fordulatot hozott, meg is házasodtam, első gyermekünket vártuk, és a család alapításról is kellett döntenem és gondolkodnom. Most igaz, hogy a magyar-iráni kapcsolatok akkor is nagyon érdekeltek, de mindig ott lappangott a háttérben, a pszichológia iránt érdeklődés is, mert az is szakom volt. De igaz, hogy szüneteltettem néhány évig abban a képzésemet, de alig vártam, hogy azt is befejezhessem. A pedagógia, közelebbről a felsőoktatás pedagógiája, meg egészen közel állt hozzám, hiszen az én nevemhez kapcsolták a Börcsészkaron, a Studium Generale néven országos mozgalommá terebélyesedett felvételi előkészítő mozgalmat. Ez a tehetséges fiatalok, az egyetemre kerülő tehetségek felkarolását, képzését jelentette volna, és természetesen beleértettük hát azokat, akik így vagy úgy bölcsészkarra, bármely szakra készülnek. Na most abban az időben jobban benne volt a közéletben, hogy vannak, akik hátrányos helyzetben készülnek egyetemi felvételire. Például otthon nem kapnak olyan ösztönzést, olyan szellemi támogatást, amely mint egy megsarkantyúzhatná őket. Hát ezek valami figyelmet kívántak, és ez az előkészítő, ez igyekezett összegyűjteni, felkarolni őket. Több tucat, de lehet, hogy több száz fiatal járt szombat délutánonként, az akkor még Pesti-Barnabás utcai bölcsészkarra és hát igen kiváló tanársegédek, fiatal egyetemi oktatók foglalkoztak velük, keltették föl bennük a művelése iránti igényt. Na most ez, a, ez pedagógiai hozzáállást is kívánt, én akkor sokat olvastam a tehetségkutatásról, milyen módszerrel lehetne, fölkarolni ezt a területet. Szóval az érdeklődésem azért akkor is tágabb volt, de hát 1969. március 1-én vonatra ültem, és Debrecenben egy laktanyában szálltam ki. És akkor innen kezdődik a történet, de én olvastam tovább is, és tudom, hogy felhasználta az ott szerzett éveket is. És úgy érzem, mintha mindig meg lett volna az a bátorsága ahhoz, hogy a tudomány újabb és újabb és újabb ajtajait nyissa ki, ami, ami természetesen mindig ugyanazt a célt szolgálja, hogy javítani, javítani, javítani. Hát többen is észrevették, hogy több terület iránt is érdeklődtem, sőt, hogy, hogy kapcsolatot kerestem egyes területek között. Na most ugye túlzás lenne itt polihisztorságról beszélni, vagy hát egy tudatosan végig gondolt úgynevezett inter vagy multidisciplináris törekvésről beszélni, mert egyszerűen ezek a területek fölkínálták önmagukat, hogy vannak belső összefüggéseik. Hát a régi magyar nyelvészek, amikor egy-egy szónak az eredetét, történetét megfejtették, megírták, nem kerülhették meg azt, hogy, hogy kultúrtörténeti mozzanatokra, lélektani mozzanatokra fölhívják a figyelmet. Máig emlékszem még egykori tanáromnak egy szó magyarázatára, ahogyan a szamoid nyelvek egyikében másikában előforduló leátáú szó és a magyar lát szó közös nem csak hangtani, hanem jelentésbeli eredetét és mozzanatait is magyaráz. Ma is tudjuk, érezzük, hogy, hogy ha látunk valamit, akkor azt őrizzük is. A szamoét szó jelentése az, hogy őrizz, vigyáz. Hmm. Ha jól emlékszem, hát ugye, már régen kerestem én ezt ki megfelelő szótárban, de érezzük, hogy a, a jelentések között milyen összefüggés van, Na most itt természetesen hát egy lélektani hozzáállás is van emögött, mögött. Úgyhogy a szavak etimológiája és hát az emberi lélekben egy bizonyos szakszóval, ugye ezt még népléleknek is szokták nevezni, egy német tudóstól, ugye a buntvilmostól származott ennek a népléleknek is a kutatása, elnevezése. Ilyen formán, ha valaki szavak eredete és magyar szavak eredete iránt érdeklődött, hát nem kerülhette meg azt, hogy, hogy akár a magyar pásztorok életmódja iránt is érdeklődjék, ugye ahogyan a nyájat vigyázták, őrizték, tehát a jó gazdának látnia kellett, hogy, hogy merre mozog a nyáj, nem fenyegeti -e a farkas. Hm. És innen már csak egy lépés, hát egy bizonyos lélekt, a lélektannal is összefüggő etikai érdeklődés, hogy valamikor, ugye amikor még a, a régi görögök, nyelvében és látásmódjában az etika szó egyik eredeti alakja a szállás utalt, ahol a pásztornak a jó gazda szemével kellett körülnéznie, szemmel tartania ugyancsak a nyájat, meg a házanépét is, és most már nem csak arra kellett figyelnie, hogy megvannak-e a juhok, kecskék, hanem arra is, hogy ki hogyan bánik a jószággal, sőt, hogyan bánnak egymással a háznép tagjai, és ugye itt már is a nyelvtörténetet, akár a lélektant és az etikát fogtuk egy csoportba, hiszen az etika aztán azoknak a a magatartási szabályoknak, normáknak a gyűjteményét is kezdte jelenteni, ahogyan elvárható a viselkedés. Professzor, én nagyon köszönöm azt, hogy pont az érettségi napjaiban mutatja meg nekünk ezeket a gondolatokat, és ezt a sokszínűséget és a nyelvünknek, a lelkünknek ezeknek az összekapcsolódásait. Ez azt gondolom, hogy remeklindőzítés, hogy pont pont ezekben a napokban tudunk a tudománynak erről a sok rétegű, velünk összekapcsolódó. Tényleg a polihisztóság talán csak azért, mert hogy ugye a görögök tudtak még talán utoljára ilyen egységként gondolkodni, ahogy ön most mutatja nekünk pont az érettségi napjaiban ezeket. Hát együtt is érzek az érettségizőkkel, és ö, tudom, hogy, hogy milyen vágyak, törekvések feszítenek, hát sok érettségiző fiatal, ugye és akkor fogunk velük találkozni az egyetemen, ahol hát nekem most már ö, talán 30 éve, ugye éppen az etika, ö, sőt, hát az orvosi etika tanítása is jut osztályrészemül, de hát, ugye az etikai érdeklődést ő, talán valaki találóan mondta nekem, egy ilyen ráépített szaknak kellene tekinteni, hogy, hogy valamilyen alapszakhoz kapcsolódjék, a lélektan, a filozófia, az etika, ezek már ö, valamilyen területen ö, valamilyen alapozást kívánnak meg, Például, hogy a szótárforgatáshoz értsen valaki, vagy a szakirodalmat saját maga meg tudja keresni. Nyomára bukkanjon, nyom, hogy mit hol talál meg. Ugye ma, amikor még mindig kárhoztatják az oktatást azért, hogy inkább verbális tudásra tör vagy kényszeríti a fiatalokat, Hát én fölidézem a 30-50 évvel ezelőtti tanárain útmutatásait, hogy sokkal fontosabb az, hogy önállóan föl tudjuk tárni egy terület forrásvidékét. Saját magunk legyünk képesek bármely tudományszakban ön önmagunk útján is belső érdeklődésétől vezetetve elmélyedni. Ugye szokták is talán a bölcsészeket ugratni azzal, hogy mindegy, hogy milyen témát kap valaki, hogy bármihez hozzá tud szólni. Ami hát így nevetségesen hangzik, de talán utal arra, hogy az önálló szellemi munkára, az önművelésre serkent inkább a bölcsészetekkel és a szellemiekkel való foglalatos. Itt a pszichológusi, pszichiáteri tevékenység felől hadd kérdezem. Egyrészt, hogy, hogy láttam, hogy foglalkozik az ilyen és ilyen témákkal, mint a szorongás. Ez a mostani világ, ez a vírusválságos világ, hogy látja ezt, hogy érinti egyrészt önt személy szerint, és aztán majd kérdezném, hogy, hogy hogyan látja a világot kifele. Tehát ön személyesen, egzisztenciálisan mennyire szorong, vagy mennyire tud ellazulni, vagy optimálisan viselkedni. Amikor a világ megszokott rendje, megbomlik, akkor minnyáján érezhetünk valamilyen megrendülést. Ugye akkor kezdjük kutatni sokszor a végső kérdések jelentését is, jelentőségét is. Miért történik mindez? Mi lesz ezután? Mi vár rám? Hogyan viszonyuljak hozzá? Hát azt szoktuk mondani, nem egészen pontos most a meghatározásom, hogy ha nem tudjuk pontosan, hogy mitől félünk, ha ennek a tárgya ismeretlen számunkra csak sejtelmes, van benne valami metafizikai jelleg, akkor szorongás lép föl bennünk. Míg ha e, tudjuk, hogy mi a tárgya a félelmünknek, akkor mozgosíthatjuk a tartalékainkat, a belső erőinket a megoldásra, Hát ez egy kicsit elnagyolt meg de nyugodtan mondhatjuk, hogy napjainkban az események kedveznek a szorongásosságnak. Ugye itt most a szó továbbképzett változatát használtam, mert létezik egy általános szorongás, ezzel szinte veleszületünk. Kicsit tetszetős elmélet egy bizonyos pszichoanalitikusé még a múlt századból, hogy a szülő csatornákon való keresztülpréselődés és az oxigén hiány a szükségképpen a magzatban, illetőleg most már egy-két pillanat múlva az újszülöttben ugye, valóban szorongást kelt, Átéli ezt a még levegőtlen állapotot. Persze a következő pillanatban aztán felsír, vagyis megvette az első mély lélegzetet a világból. Szóval, hogy a szorongást. A világ, az életünk nem, egyik legszebb pillanatát idézte most ő nagyon szépen, igen. igen. És hogy innen vagy ebből hoznánk magunkkal a szorongást, ami végig kísér életünkön, és mind, pozitív, mind negatív szerepe lehet. Pozitív szerepe lehet, hogy veszélyre figyelmeztet. És ezért beszélünk, is egy normális szorongásról, még ha eluralkodik rajtunk, úgy hatalmába kerít, hogy nem is tudjuk, mint egy kézben tartani. Az bénító S, lehet nagyon könnyű. Igen, igen. Debilizál bennünket, megbint. Ugye hát ezzel szembeállítjuk állítjuk a színésznek a lámpalázat, vagy a vizsgázzó diák lámpalázat, ami kell is egy kicsit ahhoz, hogy e, neki durálja magát. Mozgásítja összeg... az energiáit, Igen. igen. Most éppen a vizsgaidőszak is van, tehát a szorongás mellett, ami a, a külvilágban körülvesz bennünket, még egy korosztályra, még egy speciális szorongás is, ha már idézte ezt, a, a vizsga körüli, az érettségi körüli szorongás is megjelenik. Valamilyen módon azért a környezettel, hát van, aki ezt jól tudja kezelni és Ösztönzőleg hat egy kis lámpaláz, egy kis izgalom, az adrenalin, ahogy mondani szoktuk. És hát van, akit pedig bénit, erről, erről beszéltünk most. Nem tudom, hogy hogy, hogy látja, hogy, hogy mit tehetünk abban a világban, ami, ami most körülvez bennünket, amiben nem. Nagyon domináns az, hogy keveset tudunk a jövőről, amit ön mondott, keveset tudunk a, az okról, a következményekről. Hogy tudjuk mégis jó kondícióban tartani magunkat, hogy, hogy ne bénítson, vagy minél kevésbé bénítson ez a szorongás? Érdekesnek találom, hogy a környezetemben ezt a felfokozott szorongást nem érzékelem. Ugye mozdulok természetesen itthonról olykor, és a szembejövők, a járókelők, az utastársak arcán nem fedezem föl azt, hogy ez az állandósult szorongásosság mutatna, ezt, ezt mutatna a mimikájuk. Uh -huh. Hanem nyugodt embereket, közlekedő embereket és akár vásárló embereket látok, tehát mintha egy ilyen közhangulat legalábbis ebben a körben, amiben én mozgok, nem uralkodott volna. -e. Más lehet a helyzet a lelkek mélyén. Hát ezzel akként találkozom, hogy betegek, amilyen a elérnek, skype-on, Messengeren, mobiltelefonon, akár e-mailben, uh -huh. igenis kifejezik, vagy a szavaikkal, vagy a fogalmazásukkal, azt a fajta szorongást, hogy hogyan jutnak a megszokó gyógyszerükhöz, nem kapható, nincs aki fölírja, változás történt, hogyan lehet valamit módosítani. Ez bizony mindennapos gondot jelent nekik. Ez ugye egyfajta ilyen egzisztenciális szorongást jelenthet már. Szembenézni a holnappal, a tulajdon létükkel. Hadd kérdezzem, nagyon izgalmas ez a dolog, csak mivel mi nagyon szűk időben vagyunk, és próbálnék egy pontra még itt mindenképpen, szeretném a véleményét, vagy a benyomásait kérdezni, hogy, hogy ugye nagyon erősen belénk sugározza a média, és minden talán teljesen helyesen, hogy maradj otthon, ne nagyon érintkez emberekkel. Ám de az az én alapkérdésem, hogy nem ége túlzottan belünk, belénk ez a dolog, tehát hogyha egyszer megszűnik ez a feszültség, amikor már nincs a kötelező otthonmaradás, visszatudunk-e térni a társaságunkhoz, a társas kapcsolatainkhoz, a közösségeinkhez, tehát visszatalálunk-e a szomszédainkhoz és azokhoz a közösségekhez, amelyek megtartanak bennünket és amelyeket sokszor éltetnek. Mit gondol erről? Szerintem visszatudunk és vissza fogunk térni. Hallottam, olvastam ilyen jóslatokat, hogy minden más lesz, minden megváltozik. Hát a természetünkbe, a mindennapi viselkedésünkbe olyan sok minden van, hát beletáplálva, tartósan, akár reflexzerűen, de nem csak az élettani reflexekre gondolok, hanem a kulturális mintákra is. Egyeket a maguk a gének is már átörökítenek, ugye mai felfogás szerint már nem csak hát, biológiai jellegű tulajdonságokat örökítünk át, hanem előbb-utóbb a szociokulturális jelleg is, és ezek meg fognak elevenedni, mintha valamilyen álomból ocsúdnánk föl, és így elképzelem magamban, hogy ha ezt humorral tudjuk átszínezni, vagy majd előadni, ez a bizonyos maradj otthon, ez talán nem is olyan sokára, ö, mosolt fakaszt, mert emlékeztet bennünket arra, amikor ez jelszó volt, és egymásnak is azt mondtuk búcsúzóul, hogy maradj otthon. Nagyon nehéz, nagyon súlyos etikai problémába ütköztem a közeli napokban, és hát az, az ebben felvetett gondolatokra válok valamilyen választ vagy véleményt. Nehéz is róla beszélnem, ez talán érződik a hangumon. Arról értesültem egy írásból, hogy a nyugati fiatalok között egy szánt uh, ilyen hashtag terjeng, ez egy ilyen, uh, ilyen kis valami, nem tudom, ez a szakifejezés hogy hashtag, aminek, ami azt uh, mondja, hogy boomer remover, tehát az fordítása az, hogy üreg eltakarító. tehát, hogy az a járvány ez eltakarítja az öregeket, és ezt nagyon viccesnek találják. Uh, ez már nem az első uh, ilyen meglepetés, mert mostanában az a mondat is elterjedt, hogy az idősek nem értik meg a világot és elveszik a mostani és a jövő generációk életét. Másik ilyen döbbenetes ugyanezzel kapcsolatban pedig az, hogy egy texasi kormányzó helyettes 69 éves pedig szinte felajánlotta, hogy ő szívesen meghal a következő generációkért, de nem igazán talált követőkre. Tehát ezek azok a súlyos kérdések, amiket most Tőletek. Mit lehet ezzel kezdeni? Igen, nevezhetjük az amerikai szóval is agingnek, ezt a szót annak a megjelölésére használják, hogy az időse emberek sorsa mi legyen, közelebbről, hogy milyen egészségügyi ellátást érdemelnek még. Hát az érdem szó itt rosszul is hangzik, az van mögötte, hogy költségesebb az egészségügyi ellátásuk. Ugyanakkor az egészségügyre fordítható források végesek. De van ennek a problémának másik megközelítése is, ez antropológiai néprajzi tájékozottságot kíván, hogy bizonyos társadalmakban, kultúrákban az idős emberek megérzik, hogy eljött az ideje annak, hogy mintegy kivonuljanak a társadalomból, hogy meghaljanak, sőt, mértósággal haljanak meg, és saját maguktól fölkeresik az erdőben azt a sziklát, vagy forrást, vagy szentfát, varázslatos helyet, ahol egyszerűen meghalnak, nem táplálkoznak, hanem várják, hogy így elaggottan hát beköszöntsön rájuk az elmúlás. Sőt, hogy ugye akár hát a törzs maga jelzi az idős embernek, hogy ön kellene elvonulnia, kivonulnia, készülni a halára. Más esetekben viszont, Egyszerűen a szükség, a nélkülözés, a törzs túlélése dobja föl színre azt a problémát, hogy akiket már csak eltartani kell, tehát a féle tehertételt jelentenek a közösségnek, valamiképpen a meghalásra ösztönözzenek. Hát talán különleges esetekben, ugye akár tehát áldozatul is dobhatják őket. Ezzel valóban előjöttek akár a japán szokások, akár Erdély egyes barlangiai, tehát valóban ezt eszembe juttatta, hogy ez létezik, de úgy látszik, hogy én ezt így elfelejtettem. Az áldozás lehetősége is, Ő csak hát kérdés, hogy a halálnak milyen módjával hozná meg az áldozatot a jövő generációért. Értem. Nem tudom, hogy miből gondoltam, hogy másmilyen társadalomban élünk, mint, mint amikor felvisszuk a rokonainkat a hegyre, vagy saját magunk felmegyünk a barlangba. Valószínű, hogy ezt így meg kell saját magammal tárgyalni, hogy mi a helyzet ezzel. De minden esetre most a beszélgetésünknek az első felét ezt kitette. Ez most mondjuk magával hozná azt a kérdést, hogy akkor nem változik semmi. Ez valóban nehezen, vagy meg is válaszolhatatlan kérdés, hogy mi lenne egy ilyen tettnek a következménye. Ismerünk más jellegű önfeláldozó tetteket valamely eszméért, valamely értékér, mint ahogy ugye itt akkor érték lenne a jövő generációk boldogulása. De olyan tetteket ismerünk, hogy hát valaki például önkéntes tűzhalát hal, mert fel akarja hívni a figyelmet egy politikai vagy társadalmi eszmére. A szabadság kivívására ösztönöz a példájával, hogy mozgósítson embereket, a történelemben nem egy ilyen példa volt. Ez így van, akár még napjainkban is bizonyára van. Hát nem lettem sokkal okosabb, úgy látszik, csak így a napvilágra hoztam a saját megdöbbenésemet, úgyhogy lehet, hogy másfelé kellene kanyarodni, de mivel most ezzel készültem, ezért most ö, igazából ezt, ö, nem igazán tudom, hogy hogy is zárjam le ezt a zavarba ejtő gondolatot, ha ezt most elvetjük, és igazából nem fűzzük tovább, akkor hogyan lehet mégis másképp gondolkodni erről az egész szörnyű és ismeretlen helyzetről, ami igazából nem annyira szörnyű, mint hogyha itt patakokba folyna a vér, de nem tapasztaltuk még. Van valamilyen messianisztikus gondolat vagy vonás is, vallásos, szemlélet felé is terelheti a gondolkodást. Hát eszembe jut egy dél-koreai film, a tavasz, nyár, ősz, tél, és megint tavasz. Annak az egyik szereplője, egy idős szerzetes, amikor elérkezik az élete vége, akkor... Ja, önkéntes tűzhalált hal, rituálisan mindent elkészít, befedi a szemét, maga mellé készíti a szobrát, és meggyújtván magát egy csónakban elmerül a tóvizében. A filmkészítő így nyilváníti az elmúlást, és aztán a majdani újjászületést, annak a reményét vagy ígéretét is kifejezik ezzel, tehát hogy a természet és benne az élővilág, az élő természet körforgásában maga az ember is átélheti azt, hogy eljövén az ideje elmúlik, de tudván tudja, hogy valahol más formában megint újjá születik. Ez akkor jelképezné azért a természet egészének a megújulását és a folytonos körforgást. Ugye ez egy sajátos időszemléletet is megkíván, ez nem a lineáris, idő nem az egyenes vonul, von, vonalúan múló időképzete, hanem a körforgás, a ritmus, az önmagába visszatérő körképzete. Nagyon sok mindenről beszélgettek a héten a kollégákkal, hallgattam a tegnapi beszélgetést is, és picikét folytatnám ezt a beszélgetést, csak elvinném egy másik irányba, mert számomra teljes mértékben felkavaró, megdöbbentő az, ahogy egyre csúnyábban beszélünk egymással, ahogy mindig találunk valamilyen teret, valamilyen csoportot a gyűlöletünkre. És néztem az önök beszélgetéseit, és valahol azt nyilatkozta, hogy akkor, amikor a pácienseivel dolgozik, akkor az ön számára az egyik legfontosabb, hogy mindig megőrizzék a pácienseik az önbecsülésüket és az emberi méltóságukat és ezt visszaadni, hogyha ez nincs. És számomra az egyik legnagyobb kérdés, hogy egy olyan világban, ahol hétköznapivá vált a másik ember, lekezelése a méltóságába való belegázolás és ebben napon található mintákat. Mit tud kezdeni a pszichiáter, amikor egy sérült ember jön hozzá, aki pontosan ebből a közegből érkezik, oda megy vissza? Mennyiben nehezíti ez az önök helyzetét? És mennyivel több dolguk van emiatt? Ha azt mondom, hogy a tűzoltónak nem szabad megijedni a tűzoltástól, mert hiszen az a hivatása, hogy uh -huh. oltja. Vagy a rendőrnek nem szabad megijedni a rablótól vajtól, amikor üldözzi, mert az a hivatása, hogy elfogja. Hát valahogy az orvosra, de azon belül akkor a pszichiáterre is ö, alkalmazom ezt a gondolatmenetet, hogy éppen az a hivatása, hogy szót értsen, szóra bírja, megértse azokat az embereket, betegeket, akik nem képesek akár uralkodni magukon, nem képesek akár jól kifejezni magukat, akik tehát olykor zavarodottan, rossz hangulatban, akár agresszívan, zsörtölődve, követelőzve jelennek meg legalábbis ez az első fellépésük, de aztán lássanak egy olyan magatartást, ami visszavezeti őket is a, egy saját belső iránytűjükhöz, hogy valóban, ha pszichiáterrel, lélekgyógyásszal találkoznak, akkor elfogadják azt, hogy most ők segítségre szorulnak, segítségér érkeztek, és megközelíthetővé váljanak. Akkor, amikor önnel találkoznak, akkor nyilván ön mutatja nekik ezt a mintát, mutatja azt a mintát, ami tulajdonképpen egy zárt térben történik két ember között. Nyilván az ember azt szeretné, hogy ezt a mintát tovább vigyék, ezt a fajta hozzáállást a világhoz, ezt a fajta kommunikációt. Azonban, amikor az ember kilép a külvilágba, ott rengetegféle mintával találkozik. Miért van az, hogy sokkal jobban, gyorsabban terjednek a negatív mintáink, mint például a pozitív mintáink? Biztos, hogy így van ez? Mert lehet, hogy a negatív minták érzelmileg jobban megérintenek bennünket, ezért jobban fölfigyelünk rájuk. Ugyanakkor a pozitív mintákat talán természetesnek vesszük, és azokon átsiklunk. Nem tudom, hát, hogy kinek mi a tapasztalata ezen a téren, Érdemes és nagyon érdekes is lenne ezeket így fontolóra vennünk, összegyűjtenünk. Ha jól értem, akkor az előbb azt mondta, hogy a negatív minták azok azért öttenek sokkal jobban szembe, mert hogy milyen megérintenek bennünket, nehezebben tudunk velük megbirkózni, mint amikor a pozitív minták érnek, tehát nagyobb a bánatunk, mint az örömünk ezek szerint? Nehetem? Valahogy így mondanám, igen, hajlamosak vagyunk túláltalánosítani, hajlunk arra, hogy, hogy polarizáljunk. És akkor ugye az egyik póluson, hát a negatívumok vannak. És lehet, hogy különösen, ha valakinek ilyen beállítottsága van, saját magának is vannak, nehézségei, problémái, sérelmei, akkor a negatív pólusra érzékenyebb lesz. Ha narabészre veszi, nagyobb súlyt ad nekik. Most, amikor rengeteg embert kizökkent a normális kerékvágásból, gyakorlatilag még azok is, akik tovább végzik a munkájukat, a szakmájukat, mint például az orvosok, ők sem a normális ütemben, a normális üzemmódban működnek, tehát mindenki kicsúszott a normális kerékvágásból. Nyilván ilyenkor felerősödnek azok a nehézségek, a bizonytalanságok, a konfliktusok, nyilván ez meg is tud erősíteni rengeteg mindent. Mi az, amivel ön találkozik nap, mint nap, hiszen ön folyamatosan, folyamatosan találkozik azokkal az emberekkel, akik ezekben a helyzetekben, ezekben a napokban sokkal nehezebben viselik a... Hát a Lép nehézségeit vagy könnyűségeit. Ingerültebbek az emberek ezt én magam is tapasztalom, és lehet, hogy egy sajátos történelmi tapasztalatra tud szert tenni napjaink embere. Éppen az emberi érintkezés most eluralkodó stílusát illetően, ezt a fáradtságból fakadó ingerültséget veszem észre. És lehetséges, hogy az unalom is e, így befészkelődött most az otthonokba, hogy emberek tesznek, vesznek, izgágák egy kicsit, téblábolnak az otthonukban, hát nem nagyon mozdulhatnak ki, Ugye, kirepülnének, és akkor meg kell fontolniuk, hogy a saját idősávjukban vannak-e uh -huh. egyáltalán, vagy hogy nem találkoznak-e olyan valamiféle számonkéréssel, még ha ez csak a szembejövők tekintetében van, és most nem a hatóságok számonkérésére gondolok, hanem a szembe találkozó emberek az utcán fölmérik egymást, hogy van maszk, vagy van kesztyű, vagy kellő távolságban van valaki. Ö, szóval ö, ö, egy kis bizalmatlanság, ugye ez ingerültséget támaszt, ö, saját magán érzi valaki a, a közösség vizsgálató tekintetét, elbizonytalanodhat. Ez az ő feszültségét is megnöveli. Hát nagyon jó, ha ilyenkor el tud mosolyogni valaki, vagy akár derűsen tudja mm -hmm. szemlélni a környezetét és ezeket a jelenségeket, valahogy úgy, hogy azért ezek átmenetiek lesznek. Azt mondta, hogy ez egy történelmi tapasztala, mert nyilván egy ilyen fajta kommunikációra, még akkor is, amikor az emberek nagy része a telefonja nélkül már nem lépett ki az utcára, láttuk eddig is, hogy bárki felszállt, bárhova nyomkodta a telefonját, kapcsolatban voltunk az internetes térre, de azért mindig ott volt a fizikai kapcsolat. Ez a fizikai kapcsolat, az intimitás hiánya, a megfelelő impulzusok hiánya, ez valódi égséget, valódi lelki lelkiérséget okozhat, még akkor is, ha van mit csinálni az embernek mindig az otthonában. De ezt én is megerősítem, megerősítem a szavait. Látom is így kerékpározás közben, hogy, hogy párok sétálnak, ülnek a padon, és közel vannak egymáshoz, és érintik egymást, megölelik egymást, kéz a kézben vannak. Tehát nem zavartatják magukat a médiumokban, ugye állandóan hallható felhívásoktól. Tehát az érintkezés, a közelség, az egymás tapintása az fontos, hiányzik, és ez utat tör magának. Ön hogy érzi magát ebben az időszakban? Mondta, hogy biciklizes közben, ezek szerint biciklizik, biciklivel jár, de hogy.. Hát naponta egy órára kimozdulok, amikor már kisebb a forgalom, kimondom a kerékpározás kedvéért. És különben hogy viseli ezt az időszakot? Hogy érzi magát a bőrében? Azt nehezen viselem, hogy csak nem tapadnom kellene a laptopra, a táblagépre vagy a mobiltelefonra, mert záporoznak az értesítések, a hívások, a közlemények, az olvasnivalók. Látom azt a rengeteg bölcsességet, ami a helyzetet magyarázza. És azt gondolom magamban, így elmosolyodom, hogy, hogy csupa jó akaratú, Vélemény sokan úgy érzik, hogy most megszólalhatnak, és továbbadhatják a saját véleményüket, anélkül, hogy különösebben inkább a mások véleményét kutatnák. Persze hozzá lehet szólni minden ilyen közleményhez. Kérdés, hogy, hogy valaki a hozzászólásokra fogékony-e és módosítja e az eredeti álláspontját, esetleg a mások tapasztalatai révén. Itt volt velünk egy hétig, hogy érezte magát? Hát én is egy kis izgalommal vártam mindig a napi beszélgetést. Tetszett az, hogy, hogy a témára előre nem készülhetek föl, így egészen ugye, a spontaneitásom érvényesülhet. Tehát egyfajta saját magam, ö, váratlanul mégis érdekes a ja, világnézetet, világképet, az értékrendet, a gondolkodásmódot és módomat illető kérdéssel találkozom, akkor mereke ö, ilyen autentikusan, ö, őszintén megnyilvánulni, az a benyomásom, hogy nem válogattam és nem kerestem a szavakat. legfeljebb a nyelvhelyességre, a magyaros stílusra törekedtem tudatosan, de a mondani valómnak a, a valamilyen elvárás szerinti megformálására nem. A saját elvárásomnak szándékoztam megfelelni. Én örülök, hogy velünk volt, és köszönöm szépen, hogy így, bár elege van ezekből az internetet, platformokból, így is vállalta ezt a hetet felünk, és ígérem, hogy legközelebb már csak személyesen fogunk beszélgetni, hogyha túl leszünk ezen az időszakon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is mindezt. Kívánok további szép ezen a héten dr. Lőrinc Jenő, tanár, orvos, modernkori politikus volt, örülök, hogy velünk volt. Viszont hallásra! Kezicsokkolom, viszont hallásra!